Los turbos jets. Sí, si los turbotets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbos jets. ¡Más inmediatamente! Me temo que me he pasado de carácter. Nadie es perfecto. Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió cu us acompanya com és habitual cada setmana i avui estem aquí molt contents, hem de parlar de moltíssimes coses i comencem explicant-vos una mica el menú que tenim avui. Comencem presentant la nostra encarregada i productora del programa, Marta Sanz. Què tal, com estàs, Marta? Molt bé. I què tenim avui en el programa? Doncs avui tenim una revelació. Ah, de qui? Mm -hmm. Anna Packing. Ah, no sé, va... no sé si ho sabíeu, jo no ho sabia i m'he quedat una mica esturada. Va declarar la seva bisexualitat fa unes setmanes. Ah, doncs això era, ja m'ho has tret. no ho sabia. Hom, les revelacions si vols les fotos d'ella, no? I que han total, aparegut per internet. Dic, don's vinga, va, a uh, Jessica de Mont que tal, com estàs? Molt bé. Uh, què tenim avui? Va, notícies de Spider-Man, notícies d'Indiana Jones, notícies de Atom Raider, notícies de Capitana no, prou, América, prou, prou, notícies prou, prou, de New ja York. Ja està bé, que les estàs dient totes, animal. Pues no dicte què van. Ara, bon matí, com estàs? Molt bé. I què tenem avui? Notícies, notícies de... Notícies de... No, avui, mira, pues no n'he portat cap, és eh? sí que li deixaria tota l'estona anar en a 5, que em porta tantes que No, no, que, que la gent s'aborrirà després. Què, què vols dir? No, no, no vull riar. Doncs... Eh, re, re, oblida't, no oblida't. Vinga, va, anem a comentar. El que tenim aquesta setmana, com sempre, el concurs, el lot de còmics gentilesa de Panini, que regalem cada mes. Teniu fins el 22 de juny per contestar la següent pregunta. Quin famós actor aficionat als còmics interpreta Big Daddy a Kick-Ass? Quin famós actor aficionat als còmics interpreta Big Daddy a Kick-Ass? Eh, ens ha d'escriure el ningunoes.hotmail.com amb la resposta deixant el vostre nom i cognoms i població des d'on ens escolteu. I també tenim la nostra adreça de correu electrònic, eh... Bé, perdó, la nostra pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu ningunoesperfecte, no ens trobareu, som els primers de la llista i des d'allà, doncs, podeu consultar la nostra pàgina web, podeu descarregar el programa i també tenim el Facebook i el Twitter del no és perfecte". aneu a aquestes xarxes socials, cliqueu no és perfecte amb accents i allà ens teniu ens podeu agregar, us feu seguidors, amics, etc el que faci falta. I nosaltres el que farem és ja començar directament amb el cinema, presentant i dirigint el ningunoesperfecte no en teniu a mi mateix, a l'Ignes Ierbat Somi. L'estrena estartòlia i notícies a la gran pantalla. He fet coses horribles, coses monstruoses, i eso té un preu. Te acuerdas de cuando llegué a Londres? Tenías las dos únicas cosas que merecen la pena. Belleza y juventud. El mundo es tuyo. Propongo causar un pequeño alboroto. Eres perfecto. ¡Esta no es mi verdadera cara! Nunca envejezco. Nunca tengo cicatrices. ¿Qué eres? ¡Aquello en lo que tú me has convertido! ¿Cuál es tu secreto? Sí, doncs això que escoltem és el retrato de Dorian Gray, la primera de les estrens d'aquesta setmana, pel·lícula dirigida per Oliver Parker amb Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin i Rebecca Hall. És l'adaptació del clàssic de la novel·la d'Oscar Wild adreçada al públic juvenil. El protagonista és Dorian Gray, un jove que arriba a Londres victorià. Lord Henry Wottomin l'introdueix en societat i l'inicia en els pleers adonistes de la ciutat. Quan un amic de Henry pinta un retrat que vol captar l'essència juvenil de Dorian, aquest afirma que donaria l'ànima per tenir sempre aquest d'aquest aspecte. Dorian no tarda a comprometre's amb una jove actriu, però aquest trencarà el compromís pressionat pels continus comentaris de Henry. La ruptura desemboca amb el suïcidi de la noia. Ple de remordiment, Dorian estira de cap en un procés de degradació. Amb el temps descobrirà que ha aconseguit mantenir-se jove, però a canvi el retrat es va fent més horrible a mida que va cometent maldats. El retrato de Dorian Gray va ser projectada a la secció oficial Fantàstic en el darrer festival de Sitges. I podeu llegir el llibre? També eh? original, no, <laughs> o sigui, oh. Segurament serà més bona aquesta Està adaptació. tindrà força més bé. matisos, però ja quí queda. Convertires en el secretari personal de Tolstoi estarien concediendo un gran regalo ¡Qué alegría que hayas venido! Estornudo cuando me pongo nervioso Creo que la riqueza nos corrompe a todos Es una piedra angular del movimiento Por Dios, lo sé todo acerca del movimiento Quiero que escribas un diario Todo lo que diga la condesa La supervivencia de nuestro movimiento depende de ello No me quedaré al margen Mientras a mis hijos le roban su herencia Tengo un regalo para ti, es un diario Escribe lo que veas a tu alrededor Lo que veas ¿Has estado ocultándome algo? ¿De veras? Tolstoy no prueba las relaciones sexuales, lo sé Más No me supondría ningún problema, soy vegetariano Soy célibe La condesa está demasiado interesada en sacar provecho de tu obra ¿Cómo se ha Estáis conspirando contra mí en mi propia casa Han compartido toda una vida, ¿por qué te empeñas en negarlo? Te has convertido en víctima de su sensiblería romántica ¿Qué saben ellos del amor? Odio en lo que te has convertido Non... Escoltem l'última estació Un pel·lícula de Michael Hoffman en Christopher Plummer, James McCawoy, Helen Birren i Paul Giamatti Una barreja de gèneres que ens narra els últims mesos de vida de l'escriptor Leon Tolstoy Hoffman combina comèdia, romanticisme i la melodrama perquè no ens fem la idea preconcebuda que perquè sigui una pel·lícula històrica aquesta resulti avorrida Hoffman ha buscat que els personatges eh, desprenguin vitalitat i entusiasme introduint elements de comèdia no presents en l'obra en la que es basa aquesta pel·lícula el secret de Hoffman ha estat dut al relat de contemporaneïtat perquè el públic no s'entia allunyat. L'acció succeeix al 1910. Tolstoi, l'escriptor de Guerra i Pau, viu en una mansió envoltat per la seva gelosa esposa Sofia, la seva filla Sasha, el seu tímidi virginal secretari, el seu maquialabèlic soci Vladimir Txertkov i seguidors incondicionals de les seves creences. La següent pel·lícula, que no és ben bé pel·lícula, és The Cove, pel·lícula de Luis Chihoyos, una pel·lícula guanyadora a l'Oscar el millor documental. De Cove denuncia la salvatge execució massiva de dofins que es produeixen en una cova de la costa del Japó. Els japonesos s'excusen en la tradició. Mitjançant la utilització de càmeres ocultes, l'equip del documental ha registrat com milers de dofins són desorientats utilitzant instruments sonors fins a una cova on són disparats i apunyalats de forma cruel fins a causar-los la mort posteriorment la carn de dofí es ven com si fos carn de balena poc importa als japonesos que la carta de dofí contingui dosis altes de mercuri perjudicials per la salut. L'equip del documental vol denunciar aquesta realitat. Els seus responsables asseguren que mostrar la cruesa de les imatges tal com són és l'únic camí perquè les coses canviïn. I deu nhi do eh? La pel·lícula es que és bastant dura dura amb les imatges, eh, o sigui que ho mostra tal qual com moren aquests, aquests pobres dofins super salvatge Jo vaig veure un trailer i era bastant bèstia. Aquest... Pot ser que sigui el documental ha guanyat l'últim Oscar. Sí, ho acabo, de dir, ho acabo de diu, No sentes sé tí, no sentes sé a... tí. la cera de les orelles, si plau. La cera la són tot. <laughs> Vinga, anem per la següent. Dues pel·lícules, eh? Són dobles. Crònica d'un enganyo, pel·lícula de Richard Eyre amb Liam Neeson, Antonio Banderas i Laura Lini. Després de perdre, de pe de perdre la seva esposa Lisa, Peter descobreix que rebia missatges de mòbil d'un home que fins ara desconeixia. En contra del consell de la seva filla Abigail, Peter, jolós i dolgut, vola a Milà per localitzar l'home misteriós i descobrir la veritat al voltant de l'altre home en la vida de la seva esposa. I la darrera pel·lícula d'aquest bloc és Vincere, una pel·lícula de Marco Bellocchio amb Miquel Essenson i Fabrizio Costela. Vincere ens explica una pàgina ignorada en la biografia oficial de Mussolini. Abans de ser el dictador feixista que tots coneixem, Mussolini va tenir una dona i un fill que va reconèixer el néixer i després va repudiar. I acabem el bloc de les estrenes amb les dues darreres, seria la part més freak de la setmana. Comencem per Garfield i Subandilla, pel·lícula mm. de Marc DiPè i Kyung Holly, una nova adaptació al cinema del gat més gandul del món. Garfield i Subandilla s'oblida de les anteriors adaptacions de Carn i Ossos és a dir, inaugurem no uh, Jennifer Love Hewitt i els seus melons uh, llàstima, la pel·lícula és completament animada i s'estrena en tres dimensions en aquesta aventura Garfield i els seus amics aniran per lluitar contra la dolenta i malvada Beth Vicks, que ha robat un dispositiu de modificació molecular, jo no sé si té res a veure amb els documents dels còmics, m'atreviria dir que no, però vaja, aquí queda Jennifer Love Hewitt i els seus melons és la nova banda de música pop que pues, uh, ha inaugurat... Fes-me el president del club de fans, perquè... Sí, sí que diu no, anava a fer un comentari, però no... I la darrera pel·lícula és uh, Campamento Flippi, de Ravel... ah, Això és la pel·lícula de, de la setmana i l'has dit l'última. Uh, sí, He vist els videoclips, de... està molt bé. Un, la... El single de la... Del, de la pel·lícula, és Caca, culo, pedo, pis. Sí, fantàstic. <ríe> o sigui... uh, és a dir-ho, pel·lícula de, de Rafa Parbus amb Flippi uh, i Carlos Areces. El patètic Flippi de l'encara més patètic programa El Hormiguero de 4 Quatros l'excusa per confeccionar un argument que és una barreja de Vic que va protagonitzar Tom Hanks amb les comèdies de campaments nord-americanes dels anys 80. Un càstig amb tota regla. Castiga'm. Però que bèstia que ets, home. Sí, què tens contra l'Hormiguero? El ell és més a ser lo que hiciste. Es... No, no, no. Ah. no, no, no. Tampoc m'agrada. Doncs que tens contra l'Hormiguero? Que no m'agrada gens. És, és una... A, mi... a veure, a mi no m'agrada l'Hormiguero, però flipi, m'encanta. En Gessin crec que està una mica alt, Marta. Uh, se, se, se, sento... No, sé, no, no sé. m'he fet catalces. No, no. Bé, uh, que no m'agrada. Trobo que en un programa que primer que desaprofita te... no, els convidats eh, em cau malament tot tot allò d'aquell programa i com malament. No. És, dir, no, és, és un nodi total que tinc respecte a Elor a Miguel. Uh, vinga, se'm van una mica trista d'estrenes. Sí, és així? Sí, que sí. Anem directament a les notícies en Jacint. Vinga! Jacint? Començo? Sí, comença. Digues doncs comencem. Uh, tinc rumors de Spiderman i el seu rebot. Tenim possible que et dirà ja assegurat. Uh -huh. Que és Jamie Bell. Que és el que ja havien comentat la setmana passada que és amb Billy Elliot. Per la gent jo no... he d'avançar una cosa. Eh? Cada dia que passa aquesta pel·lícula fa més mala pinta. A veure, tu tenies esperances a que estigués sí, bé sí, sí, sí, tenia alguna esperança però ja, o sigui, que Jamie Bell sigui el primer candidat em sembla un desastre però es venia a veure és que no pots reiniciar una saga que fa 3 anys que es va acabar no, no, o sigui, la pel·lícula fa molt mala pinta i olora a cancel·lació, eh, jo ja aviso en fi mm, bueno, serà en 3D, o sigui, que ja farà pasta sí, no, pasta. Ja, ja començant per aquí ja fa mala pinta o sigui, la primera decisió des desencertada per mi és que sigui en 3D, però vaja i, i, i, I un nom que sona perquè sigui un dels dolents de la pel·lícula és Michael Fassbinder. I aquest senyor perquè és conegut? Inglourious Bastards. Mm. Ho dius com si... En quin fi... és? Quin de Inglourious Bastards? Clar, és un dels malditos bastardos, però no sé quin exactament d'ells. Però sí, últimament... Doncs pues així no serà tan conegut, si ni tu tan sols que teus haver vist 50 vegades la pel·lícula saps qui és. No, només l'he vist 5. Només... <laughs> Ho dius en sèrio? Sí. Cinc vegades? Sí. Són, són quatre de sobres, ho saps? O... <ríe> tu no, és... no hi entens. Bé, doncs aquest senyor no és tan desconegut perquè li han ofert una altra franquícia de còmics per protagonitzar-la, que és X-Men Class, on podria interpretar Magneto. O sí sigui que aquest senyor té que decidir si es queda com a Dolan de Spiderman o passa a en Magneto. Ara està a les seves mans. Però, de, de bo, continuo dir eh? cada dia que fa aquest projecte Pinta més malament. Jo el que faria seria canviar l' que ha projectificar Guillermo del mm. Toro. Així sabem que no es fa i ser <susurra> sí, sí, segur que no es fa clar., Després, segons la revista Staff, George Lucas, Steve Spliver, Harrison Ford i el trio Calavera ja s'han ajuntat per parlar del guió d'Indiana Jones 5 i l'han confirmat. Indiana Jones 5. Hombre, ho dubtaves. No em crec res del que estàs dient. No, home, això sí, és una, una notícia que fa temps que està corrent. Eh? S'estrena el però, 2012, vale? Però quants anys té, Harrison Ford? És igual. No és igual. I tant, no Com importa, és... home. Ai, ai, Ens ho passarem bé. Sabeu de què anirà? Tu creus que poden fer Instinto Básico 3 quan ho baixaran eston tinguis 70 anys? No sí, no... perquè hi ha molta gent que li agrada aquest tipus de... <laughs> de què? Jo, entre de, ells, de que deontofilia m'agrada. Vinga, va. Doncs l'argument serà el Triangle de les Bermudes, s'ha re... bueno, confirmat que repetirà en a la B.U.F. i que tindran menys CGI, que era el que havien dit a la quarta entrega que no tindríem CGI i tota la no pel·lícula és... era CGI. No els totes. monos, les explosions, els... la selva... Els que es pensaven que no ens n'adonaríem. Home, ah. però, a veure... George Lucas és el pitjor tio fent servir el CGI. Es nota sempre les seves pèlies. En un moment, què has dit, que s'estrenarà al 2012? 2012. Mira que bé, per quan en Harrison Ford faci 70 anys. No, mira que bé que aquell any s'acaba el món. Coincidència? No es pot acabar el món espero, perquè Ted Mosby està explicant la seva història de com ho a vuestra madre el 2030. Per tant, no es pot acabar el món el 2012. No, perquè és un món paral·lel com perdidos. Sisplau, centrem-nos. Vots, ah. eh, podeu continuar? Pro de converses friquis d'aquestes que no, freak, no, no interessa. No han sortit no han no és fric, no <laughs> Però, hi ha orcos. Mira, ja acaben de sortir. <laughs> Merda. Bueno, us alegaré una mica al dia. Uh, bueno, Sabíeu que volíem fer un rebot de Tomb Raider? que s'havia sí, rumorejat, Megan Fox... I sí. tot. Què més? Doncs aquesta és la notícia falsa a la setmana, ja us aviso, o rumor fals a la setmana, perquè ja tenim protagonista. Sabeu qui és? No. El primer que la reconegui he de tenir una conversa amb ell. Kim Kardashian. No. Sí, espera't. la Marta, Aquestes... la Marta. <laughs> la Marta sí que ah, sap. La secció de Safa Erdalena... Uh, he fet un petit resum perquè sapieu què és aquesta senyora. Eh... De... Uh, els mundillos a Cotelló d'aquí a Espanya l'anomenen la Belén Esteban Americana. Déu meu, ja malament comencem. És sexnòvia Cristiana Ronaldo. Té una sextape que corre per internet, que la podeu disfrutar tots. Bé, bueno, ja l'ha disfrutat tot el món. Protagonitza un reality. Ara en ràpid, eh? Sí, sí, ja estava buscant. I a més, és amiga de Paris Hilton. Oh! O sigui, és Promet. una... Ah, bueno, va sortir de Disaster Movie fent un cameo. Ah, fantàstic. És la seva única experiència en el moment del cinema. No sé si volen que sigui un fracàs la pel·lícula, jo crec que és l'actriu indicada. Tu no has vist les fotos d'aquesta senyoreta. Ni la... A veure, la sexta i paquella actuava bastant bé davant de càmera. Sí, Ho he sí, d'admetre. Sí, sí. Perquè vaig trobar informació, vaig investigar una mica em vaig passar tota la nit sí. observant les seves dots electorals. Sí, si busco sí, sí. Kim Kardashian sex tape en al Google va, sisplau, sisplau love tape sex... això, als moments de, de privacitat vale. uh, després Stanley Tutsi s'incorpora al repartiment de Capità Amèrica on t'ha interpretat l'octor Abraham Erskine amb el creador del Capitán Amèrica sí, exacto i després tenim a Neil MacDonald. Perdó. Mac -no sí, Neil MacDonald. Neil MacDonald, no. en final. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que és, és, és el que sortia a, a Mujeres a, Desesperades. I surt. a Minority Report. Mm -hmm. Que serà, això sí que no ho entenc, Dum Doom, Doom Dugan. Mm -hmm. Bé, doncs, per què no? Qui és en Doom, Doom Doom Dugan? En Doom, Doom Dugan és el segon de bord de Nick Furya. Que porta bombín. Sí, exacte. I un purus i un must... no, un bueno, un roig, roig sí. i un bon vin. Era un membre dels, del comandó dels aulladores dirigit per en Nicfuria i era els com el segund de a bordo. Sí, señor. Vale, últim, rica, Saps que la setmana passada vaig passar de comentar una notícia que era en Holloway i que sortiria. Sí, sí, sí. Perquè aquesta setmana i Sorti que en serie Renner serà l'Alcon. Crec que ja, ja, per, perdem amb el canvi totalment. Home, uh, Jeremy uh, Renner mil vegades... Uh, per aquest paper, però mil vegades aquest punt de gamberro, Jeremy Renner... A més, què ha fet Jeremy Renner abans de t'intirre estil? O sigui... Bé, bueno, potser fa Terra Hostile 2, eh? Ah, sí. Això és un no mèrit. Sé. Després... Uh, no, mala l'acció, per mi mala l'acció. La notícia de Sexo Nova York. Mm, Vinc bueno, tot i que no ha tingut gaire Ràvidament. la segona part. Diuen que volen continuar la, la, la, la saga amb una prequela que està basada en un llibre que casualment la Candance Bushnell acaba de treure aquesta setmana, amb l'estrena de la pel·lícula... Eh, casualitat, eh? Casualitat. Eh, m'ha eh, enganxat així. Un llibre? Oh! Sobre què? Sense, sense crits, eh, els nostres oients... <ríe> Però pues això us esperto en el podcast. Ja, ja, ja. Quan vagin a autobús us mm. esperto. El llibre és Los diarios de Carri, tracta això de la joventut de la Carri, i diuen, segons diuen, la protagonista de la pel·lícula d'aquesta adaptació seria Miley Cyrus. O sigui que jo m'alegro n'alegro molt, molt, molt, mm. molt. Què? Que us n'alegreu també, la Kim Kardashian? Tu saps deixa. que és mentida, això. <ríe> Però, ah, Ja no, he dit. Que no, la... no No, no, és que no m'interessa gens. Crec que Hannah Montana, Més sexo en Nova York, ah, és una cosa que no, que no es pot ah, combinar. Ah, Ell vale. parlava de Kim Kardashian. Sí. No, tu fa un moment estaves parlant de... Sí, de... però com tu estaves remenant... El... Hem d'acabar el... la secció de, de notícies. Va, en... no, no diguis el que estaves remenant. Però, però, però què remenes? Uh, L'adaptació americana de Los hombres que no van a las mujeres es torna una mica interessant. Sabien que David Fincher volia dirigir-la, però ella tenim la parella protagonista, que és Daniel Craig, i la Carrie Mulligan, que és la de Anne Education. En Daniel a... Craig? Sí. Ah, ah, molt, no eh? interessa gens uh, aquesta pel·lícula. En fi... Oh, avui estàs positivista, eh? Sí, no, és que... Escolta, a més a més aquest mes de maig o sigui, està sent cinematogràficament dels pitjors estius d'augment amb molt de temps. O sigui... És veritat. Una quantitat de porqueria que... En fi, no ho sé. Eh? Normalment al maig es comencen a estrenar blockbusters, jo encara he de veure una pel·lícula bona. Vull dir, no sé. Home, has vist Iron Man. L'única. L'única. La, la resta... Bueno, Quicas estava bé. Sí, però no, Manu... no és... No és lo que... Va, anem a parlar de Quicas. Vinga. With no power comes no responsibility, except that wasn't true. Doncs vinga, som-hi, mira, justament aquesta cançó que surt en el que és per mi el millor moment de la pel·lícula. La Hit Girl repartint d'una manera molt bèstia i molt divertida. Va, aquí comença. L'hem vist tots quatre, per tant, un comentari cadun i a veure què. Va, Ram. Jo eh, tinc, parteixo'm una mica de perquè no he llegit el còmic. Uh -huh. Per tant, eh, haig de dir que no em va desagradar que no he vist Wanted, que és una altra adaptació d'un còmic de Mark Millar, perquè es veu que era repugnant, per tant, suposo que aquesta és una em vaig, millora. Em vaig divertir Wanted. Amb Wanted, Wanted vas divertir. Més com aquesta. És es que Wanted era divertida, el que passa és que no he de fer algo còmic. Exacte, Jo un sigui, jo em començo a preguntar per què decideixen adaptar els còmics de Mark Miller, que és un autor que intenta posar-hi una mica de reflexió i de, uh -huh. de subtext en els seus còmics, si sí, després tot allò l'únic que fan és agafar els superherois. Bueno, de qui cas. Parlem de qui cas. Uh, no em va decepcionar, més o menys era el que m'esperava. Bueno, una mica sí, perquè m'esperava que hi hagués una mica més de substància, però ja veig que les pel·lícules de còmics no els hi pots demanar peres a l'homo. Mm. O sigui, són còmics i para de comptar. Que si vull que... una història amb una mica més de subtrama en un còmic, pues en llegiré un còmic. Jo que he llegit el còmic, eh, si vas a comparar la pel·lícula amb el còmic, deixa bastant a desitjar, eh? Us dic perquè el que comentaves tu, la substància, al còmic hi és, yes, aquí no l'he trobada, igual uh -huh. que els diàlegs del còmic són molt bons, aquí els diàlegs, a banda d'algun concret, la resta és que és molt més del mateix, eh? Suposo que ho han de suavitzar molt tot plegat. Jo entenc que puguin suavitzar eh, tacos, que puguin suavitzar violència no entenc per què treure diàlegs brillants que el còmic hi són i aquí no, i canvis, canvis molt radicals que, que he trobat en aquesta pel·lícula, que al principi comença bé, però a mesura que va avançant, o sigui, hi han coses que són diferents del còmic, però és que ja no és que allò, oh, és que una pel·lícula d'anar pel seu camí, val d'acord, però si tu estàs parlant d'un fracassat, etc, etc, no pots acabar convertint o sigui, si vols allunyar-te del tòpic no pots acabar en el tòpic i aquesta pel·lícula acaba amb el tòpic o sigui, ell mm -hmm. és l'heroi i el còmic això no és ell és un fracassat al principi i és un fracassat al final és coherent, la pel·lícula sí. no és coherent és, me'n vaig a riure, me'n vaig de fotre'n de tot i al final ho rebento i no, acabo convertint-me en un tòpic més no, no, la veritat és es que al principi a més a és molt catxon, t'ho trobo mm -hmm. No sé si té un començament una mica American Pie, per dir-ho així. Bé, a menys doncs... això, amb qui vaig generar la a veure és amb el que ho va comparar. Bé, Jacín, a veure, tu què t'has semblat? Primer que en Mark Miller ja ha estat implicat amb la pel·lícula, o sigui que tot ha sigut amb autorització seva, tots els no canvis. No com en Wanted, que en Wanted el tio es va desvincular Bé, i va però sortir. però no sé fins a quin punt ell té, és certa, és com productor executiu entre els 20 productors executius Home, que hi ha. Home, ell, va... ell hi va ficar mà. Sí, però suposo que arriba un punt que és allò, mm. o es fa com jo dic o no es fa i li diuen, doncs no es fa, doncs pues, deixes de perdre una pasta. Doncs pues el tio, doncs pues, pues mira, excepto... Ah. Els... Una pasta tampoc, perquè recordem que ha sigut una producció super independent, que ha sigut després quan li s'ha arribat la pasta quan li han comprat la producció ja feta que ha sigut en Silver i en Pete Bé, però què t'ha semblat? A mi m'ha agradat molt i jo trobo que són les pel·lícules aquest any, una mascot pilgrim que també és el mateix pal, o sigui que m'agrada la conjunció d'humor i de, de violència, que la violència la trobo bastant ben trobada i hi ha algun puntasso bastant macabre que m'agrada M'agrada l'acto protagonista, m'agrada molt. Jo no m'agrada la Hit Girl, ho he d'admetre. Ui, a mi sí. tothom, no, tothom a favor. M'encanta. Per què no la veig com una cria? I, en Nicolás, cap i Nicolas Cage també. Tots dos fan una en parella Nicolás, sensacional. En Nicolas Cage ho veig molt bé. La nena no la veig bé. I a mi el que no m'agrada precisament és el protagonista. El protagonista trobo que fa molt, molt bé. bé. No, jo trobo que en aquest aspecte... Perquè trobo que hauria de ser una mica com el còmic, més enclenqué, més Precious, poca cosa. Però eh. Però jo no l'he trobat tant. Jo no sé potser perquè tenia la imatge més de, de lo que era el còmic i és molt diferent. normalment busquen actors que s'ssemblin o coses sí en aquest cas no no ho han fet però vaja. i Markcrong em comença a preocupar perquè sempre fa exactament el mateix paper sí sí sí sí ja comença, o sí m'agrada ca... molt, però comença a cansar ja està on és mica. el dolent de totes les pel·. Marta, tu què en opines que també l'has vista sí sí. Um... Jo al principi vaig, o sigui, vaig sortir de l'escena i diria és massa llarga, primera? Totalment d'acord. Hòstia, mi em va passar ràpid. No, no, no, no és, un, és, és llarga, és llarga. Hi ha s'allarga. No. Uh, vaig trobar que la sala estava plena de nens, no d'adolescents, de nens, i que els nens reien en certes escenes que a mi... Home, jo vaig al·lucinar perquè dic, ostres, la joventut està canviant molt. Fan gràcia coses ja molt violentes, com la violència d'en Tarantino, no? Aquesta violència que fa gràcia perquè és tan absurda Clar, una nena. Quants anys deu tenir? 9? 10 o 12, 10, no? 12, bueno, sí. 12. Mm. Que demana una navalla mariposa pel seu aniversari. No, però que això, està bé. I això està bé, això està bé, m'agrada. No, sí, sí, no, no, però... no Bé, és entretinguda, però una mica massa llarga, sobretot al final. I, clar, jo tampoc he llegit el còmic. Trobo que la pel·lícula té tòpics de pel·lícules de superherois, que s'estan fent, té top diàlegs. Bueno, també van fer diàlegs de... Peter Parker, no? Mm -hmm. I d'altres situacions que te recorden i no sé si vol, volia ser molt transgressora o no, però l'únic transgressió és veure violència amb adolescents i nens executant -la. No és gaire. Una altra cosa que em va agradar van ser els dibuixos que, que hi ha pel mig, que jo diria que són de John Romita. Són, són sí, sí, sí, sí, sí. I això està molt bé. Però no són, els, molt bé. no són els mateixos del còmic, eh? Els ha fet expressament per la pel·lícula. Bueno, sí, sí. i en Nicolas Cage molt bé sí, sí, està molt, molt bé però allò que és ja un tocava, Batman no? No? O sigui, és una clar. barreja entre el Batman i el Buo Nocturno no podia ser un Batman completament el, el, el, segur perquè, el, el, perquè, això, perquè hauria que un toc inventat per la pel·lícula eh? perquè en el còmic no, no copia l'uniforme de Batman de fet tots els uniformes excepte el d'aquí cas dels del còmic no tenen absolutament res a veure amb el que veiem a la pel·lícula home, a l'inici està molt bé i no só jo afortunaadament. Sí, sí, sí. L'inici és clavat al còmic. És un moment moltó. L'inici està molt bé. i no sé el fill del mafiós bueno, del... Sí, per què fer-lo papisota? És necessari, no sé. És que... No sé. sí que també s'esquifite. I això m'agradaria saber si ha sigut el doblatge o ha sigut la versió original, perquè clar En la versió original parlo una mica malament.. També. Però si lo en anglès. Clar que et sembla que parlo una mica malament. <laughs> És a la merda. <laughs> <laughs> bé, bueno, va, alguna conclusió ràpida que volgués dir voltat voltant d'aquí cas per acabar. La semirecomanem? Sí, sí, semi. sí. Home, dins el que hi ha la cartellera, sens dubte. No, t'ho sí. conf... passes bé. Sí, sí és clar. Sí. Que... Hi ha violència. Hi ha superherois. És entretinguda, però jo m'esperava més. Hi ha una cena de sexe al carrer. Què, què més voleu? Però avui sí, m'han bueno. dit que encara estan fent Com entrenar a un dragón. Per tant, si encara no heu vist Com entrenar a un dragón, aneu a veure Com a un dragón, que és molt millor. Quina Mira, Després del sexe al carrer, Va, és igual. En fi, una escena que... Ah, bueno, estan vestits, eh? Bueno, perquè aquell borbillo de boller, que et boller, Vinga, estàs a sala i... Vinga, Box Office. El que més dona als Estats Units, el Box Office. Vinga, som -hi. Comencem. A la posició número 5, Som en Nueva York 2, dues setmanes amb 73 milions de dòlars. A la 4, Prince of Persia, les arenes del temps dues setmanes amb 59. A la 3, Killers, entrada de la setmana en 15. A la 2, Get Him to the Greek entrada de setmana amb 17. I a la posició número 1, tres setmanes amb 183 milions de dòlars, For Forever After... Oh, no, sí. el Shrek manté el primer lloc a falta de cap competència malgrat tot es quedarà lluny dels més de 400 milions de la segona o dels més de 300 de la tercera part Prince of Persia és el gran fracàs de la temporada Sexo en York 2 pateix una brusca baixada i no serà l'èxit que va ser la primera Home, el de Sexo en York és fort eh? perquè en una setmana hmm. baixar la cinquena posició vol sí, sí, que baixat... l'han vist els frikifans de primera setmana el dia de l'estrena i, i s'ha ja desinflat està. com la i no ha, no ha ningú més ja ho hem dit abans que probablement el futur de Carrie Bradshaw sigui el seu passat i la tercera pel·lícula de Sexo en Nueva York sigui una preqüela ambientada als anys 80, ho veurem. Serà cas... infernal, serà un festival d'ombreres i de cabells crepats, <laughs> és no vol. volen veure. la gent ho vol. No vol. En tot cas, les males crítiques i una recaptòsia inferior, que s'estimava, apunten a que serà última vegada que Sarah Jessica Parker interpreti a Carrie. Anem per les novetats. En la segona posició entra aquest Him to the Greek, interpretada pel còmic Jonah Hill, habitual en les pel·lícules d'ajut a Patou i Russell Brand. És un spin-off de la comèdia Passo de Ti, que recupera el personatge de l'estrella de rock, l'Aldus Snow. El protagonista és Aaron, el treballador de una discogràfica que haurà de reossegar a Aldous per donar un concert a Hollywood. Aldous farà dels diners i de que ningú li porti a la contrària, Bruce busca el significat de la vida. La crítica està bona, una B menys. El Roger Abel, del Chicago Science Times, diu la pel·lícula és divertida, l'Urra Sacona en Las Vegas, sobre els problemes que poden tenir els nois quan els seus sentits estan girant. Li posa una B. El Michael Phillips diu extremadament obscena, get him to the Greek és també molt divertida. Li posa una B. I a Lucky Thompson, de online, diu quan els rius es colpeixen, colpeixen fort. I li posa una B. Jo tinc una pregunta. Sí. Quina és Passo de Ti. Quina sèrie és aquesta? És una pel·lícula. No, ah, aquella wow. que sortia la... Com es diu? La, Ai, sí, la... Christine Bell. Christine Bell oh, oh. La Christine Bell, que se i, la... I ells anava ja a Mila Kunis mm. I anava a buscar-la i es passava en la pel·lícula Bueno, finalment, en el tercer lloc a terra Killers, però dins hi apareix Tom Catcher, Katherine Hegel i Tom Selleck Catcher és un ex-agent del govern que retira i es casa La seva felicitat acaba aviat quan posa en preu al seu cap i sap que cinc, cinc assassins van darrere seu Els assassins poden ser qualsevol dels seus amics o veïns Has Tom Selleck? Com? Has Tom no, Selleck o no, no, no Tom Selleck? Magnum? Veus? Ah, sí? Sí. Oh, que fort. Sí, sí. Truca per demanar entradas. Wesley Morris, del Boston Globe. Diu, el guió té pàgines que imagino que s'han quedat només a mig eh, escriure. Li posa una D. I Lucky uh. Thompson, D. Online, amb dos protagonistes, són guapos i encantadors, però s'encalla en una comèdia d'acció que ni és emocional ni és especialment divertida. Són menys. O sigui, les crítiques no han estat bona per killers. Com a l'argument ja la una mica malament. Sap que són cinc assassins, però no sap qui... Sí, claro, sí, un capsurt. Sí, jo tampoc som som acabo d'entendre el perquè no. d'això. Haurem de veure a la película bo. <laughs> Vinga, Marta, anem per les teves xafrederies ara sí. Uh, to, uh, Hi is JJ Abrams. How's it going? If you see this, I hope you like it. Thank you.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 Doncs Marta, quan vulguis, comença. Doncs molt bé, començo amb aquesta xafada de guitarra que m'has fet a l'inici del programa, que és Anna Packing, que tothom sabia, es veu que era bisexual. Veig poca comunicació però, aquí en la preparació del programa. No, és que jo no li revelo mai les meves notícies. No, no, però aquesta, no, ben fet. aquesta notícia va sortir com fa dos mesos, ara no sé què me surts amb això. No, no però vaja. sabia jo. Sí, sí, en fi, no sé. Que no teníem res, hem anat avui a l'armari a buscar a veure què trobàvem o què? Hola! Oh. Oh. T'està dient secció de congelats. T'està dient la sirena del programa. Apovilada. A veure, potser porta alguna dada nova, que no sabem. No, només porto... El percentatge d'homes i de dones. A veure sí, guanya. que s'ha tirat. Sí? Ah, tenim noms i cognoms? No, noms i oh, cognoms. Però això no ens interessa. Fuera fuera, fuera, fuera, fuera. Però si voleu faig com en Jacint. Tu inventes? inventes. Bé, va, digues, digues. En fi, que eh, sorpresa o no, no sé, jo no la veia, no sé, tampoc sé quina cara fan els bisexuals. Eh, Anna Packing ho va desvetllar, ja ho sabem, fa setmanes. L'actriu diu que no ho ha amagat mai. Què passa? Home, aquest comentari... És el comentari més discriminatori que és d'aquest no, no, programa. No no, no, no, ho he fet amb mala d'allò. No, dir. no, què va? No sé que quina, cara... quina cara tenen. Vull dir que no, pues no ho sé, sé, supos... normal, clar no? M'imagino. Sí, clar que sí, normal. Ah, doncs ja està. Algun dia ja us diré, jo sortiré de l'armari. Doncs l'actriu diu que no ho ha mantingut mai en secret de forma intencionada. Diu que per ella no ha estat mai un gran secret, només que senzillament ha cuidat de la seva privadesa, de la seva intimitat, i que bueno, ha tingut gent al voltant que tampoc han, han xerrat. Molt bé. I que tampoc ha estat allò que hagi tingut l'oportunitat d'allò amb una conversa de dir, per, per, per cert, soc bisexual, no? En fi... Uh, sabeu que Anna Packing n'està promesa o surt amb el seu cop mm -hmm. de la Troublot, de sí. Stephen Moyer i eh, bueno, deu estar d'acord en que ella estaria el diumenge, tercera temporada de Troublot, ja. Molt bé, ella, mm -hmm. veus? Mm -hmm. Sabia ja. jo que aquesta notícia l'havia de dir per alguna cosa. Sí, i i tant, i tant. Vés? Què més? Doncs això, que, que se sent molt tranquil·la de fer l'anunci, o sigui que això vol dir que l'altre també hi està d'acord, o sí sigui que jo m'imagino que casa deu ser un festival. Uf, vaja, imagina't si t'accepta, vinga, una dona més. Però bé, bueno, vinga. Un festival, no? Què més, Marta, va? Bueno, si també pot pecat. portar un home, si eh? Si estàs casant no pots fer-ho, això. No, bueno. Segur, segur. La, una de les protagonistes de Clí, la Morena, que també bueno, suposa que és una fracassada, que es diu Lea Michel en la realitat, hmm. no sabeu qui és, sí. Sí. la canta molt la bé. La bé. Molt bé. Sí, sí. Doncs es veu que és una diva, va de diva. Ah. Ara la premsa l'està cribillant i el, el nou número de Lluís Weekly eh, doncs diu això, que, actua, que sí que és cert, diu un testimoni de la sèrie, ja comencem a fer crítiques, que l'IA actua com si fos la millor de tots i diu que és, que és cert, que és la millor de tot el càsting, però que tampoc és això, no? Vull dir, maca. Bé, això ja li passa la sèrie, també, sí, eh? Sí, una mica sí, també. Doncs sí. es realitat... Està interioritzant el personatge. Uh -huh. La cosa és que és legítim que es comporti així, un altre fons diu que és molt dolça, però que té els seus moments. Què vol dir, això? En fi, que, Què li diu la gent que es mandona? Que... I, ah, i que segueix una dieta molt estricta vegetariana. És... Només menja naps. I, I cols. Què té a veure amb... que sigui mandona? En fi... Què més? Doncs res, que... Què més? Una altra notícia? Ah, no sé si Jo estic que... segur que no menjar carn t'ha de posar mala llet. Has d'acabar de... de... Uh, T'afecta bastant de el, el caràcter. De pèsols i, i de Doncs verdura. que tinc una foto Ara... d'ella. Jo no sé si ser vegetariana ajuda o no, però Déu-n'hi-do el que l'està ah, ajudant. Ara rebrem mails de vegetarians dirigits a vosaltres. No, jo en conec. Són, són bellíssimes persones. <laughs> ho he de dir. Però són raros. Mira. Són, són combatius. Combatius. Sí, tenen ideals sí. que no entenc. O sigui... En fi, que si voleu veure -la com el, la dieta vegetariana fa meravelles en el cos de l'Ea Michel, tenim una foto que, si vols, Ignasi, costa la, el micro? la pots posar. Bé, la mirarem i veurem a veure si... Que es va, va... de la quantitat de roba que porti, doncs... Poca. La... Pues segur que la fiquem. Bé, doncs en aquest cas té possibilitats, sí, sí. Està fantàstica, amb com una festa... Com Michel? Michelé. Amb, amb dos L's. Sí, amb CH. Va, Mar no, amb molt L -L. malament de temps. O sigui, portes sis bueno, minuts i... I, I amb una notícia, la notícia que ja sabíem. Digue-ho. Jorge García Hugo diu que li va entusiasmar, encantar, es va enamorar amb el final de Perdidos. Tu que uh -huh. deies que... Doncs ara els actors sembla que comencen a parlar-la una eh? mica. I ha desvallat que, bueno, el va... Anava a dir, posar 100, bueno, que el va excitar molt el final uh -huh. de Perdidos, que quan estava una mica amb l'ai al cor, perquè no sabia ben bé com acabaria, però sí que és veritat que amb Jack, o sigui, Matthew Fox, feien la broma de això de ser tu i jo qui protegim la illa. Ells ja ho sabien que havia de ser. Uh -huh. O amb o ell. És que en Sawyer no hi veig, eh? No, no, no, en Sawyer estava per marxar d'allà com fos. I es que entre ells deien, sí, sí, els altres no tenen res a fer. Clar. I quan va veure que era ell, o sigui... En Jack, primer. Tots dos, no? En Jack primer. Sí. Va ser sí. una... Bueno, es van alegrar moltíssim, diu que va ser guai. Molt guai. Molt bé. I que quan va rebre el guió, doncs que es va alegrar molt, tot i que en el guió no hi era l'última escena. L'última final Quina? de totes. Quina del final concretament? No sé, ell diu Final Act. Mm. O sigui, l'església o el terra? O... La de l'església sí. o la de la illa. Bé. Però diu que tot molt bé, que, que està molt content i que tot l'esforç fet durant tota la sèrie ha valgut la pena. Molt bé, Jorge. Molt bé Sí, perquè s'ha esforçat a mantenir la figura salvinota. Sí, senyor, això és veritat. Em mantingut el pes estrictament... Ara qui és discriminatori, aquí? <ríe> Escolta, un gordo és un gordo. Ara, ara, ara! Per molt estrella de la TV que sigui, molt què vols bé. que et digui? De l'Inseilohan en parlo poc. Oh. Perquè... Oh. Poc? Per què? Poc. Perquè saps que ens perquè... encanta. Jessi, m'estàs entel·lant l'estudi, sisplau. Perdó, perdó. Perquè tot el que pugui dir d'ella... És poc. És poc. Sí. És dolent. És dolent. O sigui, és, és Home, bici, i bici, i rehabilitació, i rehabilitació. El seu nou paper, eh?, ho sabíeu, no? farà hem vist a fer una altra notícia. No, no, no parlo d'això, no ah. parlo doncs, dels papers. Doncs, bueno, que diu encara està força bé, que està en d'un rodatge una pel·lícula que és bastant independent dins el mundillo de Hollywood que fa la biografia Linda Loflase, que és la coneguda protagonista, Garganta Profunda, mm. i farà un, bé, un biòpic sobre aquest... Li, li va com anèixer el dit. Doncs sí, pues jo... Ben, hauria de deixar la Marta que acabi de les notícies, perquè és que avui, pobre... Només vull que l'Insa Ilohan, que té un currículum, suposo que ho sabeu, perquè aneu llegint i sí. tot, doncs resulta que fa pocs dies... Eh li ha arribat una ordre d'arrest, una altra ordre d'arrest, perquè es veu que porta un braçalet per monitoritzar l'alcohol que té a la sang. Que uh -huh. guapo! Dic, en serio? Sí. Això com es fa? Això mola! Sí. I no sé com, va desaparèixer la senyal, o es va desactivar... Que, això és perquè va veure tant que ja no va sonar. I el jutge una jutgessa en penso que és, don's li ha enviat una altra ordre d'arrest, arrest al mateix jutge. Han ah, pensat que li Ribel, no? Mm. No, no altre parell, ell, no. Clara, però si li havia espanyat. Ella, ella és boníssima, jo no sé què, jo no sé, és, jo no sé, si no Jo no sé, jo no sé què ha passat i jo jo per si jo pobre de mi, per si m'estic portant, bé, no? no sé portant res. Res. molt bé. No pots refiar de la tecnologia moderna no, no, i seguir amb no. No. ella. No, però les sues. Jo que Ha fet varis tuits en el Bueno, posar-la penjat. A veure, podem agraugar-la? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Doncs té una pàgina de Twitter on nega totalment la violació d'aquesta bueno, pena, perquè li han, és una pena, fa un mes que li van posar el braçalet, mm. i que, bueno, en fi... Bé, es veu Marta? que el tuit està ple de faltes d'ortografia, que també estarà molt Però bé de veure -ho. Realment et poden prohibir veure el cuo per mandat judicial? Sí, perquè és veu que té dos casos d'aprovats de per conduir borratxa Clar, i allà és molt seriós. Bueno, que por... que prohibeixin conduir, vale, però, però que prohibeixin veure com el. Allò bueno, quan sí, poc com quan surts com és un atac preventiu aquest. diguem Sí. És com quan surts a sota fiança, no sí. sé què, que no, no pots ni beure alcohol, ni drogues, ni depèn del cas que hagis comès. Mm. Però t'ho podem prohibir. Drogues ho puc entendre, perquè són il·legals, per començar. No, no, no però van ser, ho, ho tenen molt... Bé, Marta, res, més? què més? Va. Uh, Michael Douglas assegura que els nens, els seus fills, el fan vell, fan molt vell. És que és vell. Sí, diu, dins, que... Uh, diu que cada dia intenta lluitar perquè bueno, per ser una mica més jove amb els seus fills clar, és que el gran Nandila en té 10 anys i la Caris té 7 i, I ell? clar, ell 65 en... Llavors... bueno, encara és més jo que en Harrison Ford que tindrà sí. 70 quan faci Indiana Jones 5 però eh, ja, Harrison eh? Ford són ja la seva la, pop, filla es, pop, a veure us demano que calleu? Michael Douglas ha parlat amb el Daily Mail, que també és una publicació molt de prestigi, que les demandes físiques, l'esforç físic que li suposa ser pare, doncs el fan més vell a una velocitat molt més ràpida. I, I que està casat diu? amb la Catherine Zeta-Jones, també. Exacte, que a mi oh, això. És... Hauríem d'anar a acabar no. amb la secció de Marta, ja. És que Només volia, suposo que ja ho sabeu, però volia destacar la reaparició de Sandra Bullock després de tot el cas de bueno, traïció, d'engany... Sí, tots seu... recordem el cas. Molt bé, que es va fer un morreu amb la Scarlett Johansson. Mm? I... La, la cosa més anticlimàtica que he vist en anys. Eh? La cosa més ja anticlimàtica està. que he vist en, en anys. Doncs uh, aquesta dona es dedica a besar a dones, no? Perquè ja amb els que va ser abans els Oscars mm. també es va... Ja estàs, Marta? Sí. Ja estàs? Oh, perquè te veig aquí... Home, quin, és que quina ànsia! Quin anem molt ànsies. malament de temps avui! És que, nois, cada pues... dia ho fem pitjor, això. Millor, ja més... Parla conversa. per tu, que no pares de xerrar en tot el programa. Oh, oh. Oh, oh. Oh, jo oh. presenta tu la setmana que ve. Vale. Ara, eh, fem rotatiu? L'has <laughs> cagat. Quina, por, quina <laughs> por, rotatiu, fem rotatiu. Un dia farem algun experiment, va. En parlem després. Molt bé, vinga, anem directament ja als 40 minuts.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 Doncs comencem amb notícies que tenim una mica de tot Comencem per les novetats de l'estiu Noves sèries que veurem aquest estiu Doncs Per exemple, la sisena temporada d'Anatomia de Grey que es podrà veure a 4 a partir de la setmana vinent 15 de juny després del darrer capítol de House a les 11 Jo vull dir que els de 4 són unes males persones sí. perquè ens havien dit que aquest dimarts farien l'últim capítol de House i estàvem el dimarts allà, pendents i van fer dos capítols vells Tens, ens tota, la estafats. Però Tens tota la raó Ara, Si fa dues setmanes vas dir que que els havien donat un vot a favor i un vot de confiança doncs ja por... no, doncs ja no <ríe> La sisena temporada de Mujeres Desesperades ha arrencat a la dos ho va fer el dilluns passat a les 9 i del vespre, molt aviat, però vaja, aquí està. California Nation també estrena la seva tercera temporada a Fox i ho farà el proper dilluns 14 de juny, que per cert serà una temporada curiosa perquè veurem el personatge de Ham Moody, el qual la seva dona, la seva ex s'han anat a Nova York, ell s'ha de fer càrrec de la filla i per assumir aquesta responsabilitat doncs, accepta un treball com a professor a la universitat. Ja podeu pensar... Universitària qui passarà vist, per allit de hang He vist i. alguns capítols i recomano moltíssim aquesta sèrie, com faig sempre. Doncs Molt diga, recomanable. Tercera temporada. Bé, a parlat de les cancel·lacions. Uh, Entre Fantasmes ha estat cancel·lada. La cadena ABC no donarà llum verda a la sisena temporada de la sèrie, després de ser cancel·lada per la CBS. S'havia dit que el millor, ja que l'havia cancel·lat CBS, com que era una producció de ABC doncs la faria ABC. Al final, res a res. Entre Fantasmes s'ha cancelat Ha estat una autèntica sorpresa. És curiosament, era líder de la franja dels 10 vendres, eh, per davant de Medium, que en canvi sí que ha rebut el vist i plau per renovar una nova temporada. És una pena que ens quedem amb Jennifer Lohui. L'altra sèrie que està cancel·lada és Herois. Ha finalitzat a la quarta temporada, però tindrem un telefilm que servirà per tancar la sèrie. Els arcs argumentals que hagin quedat pendents, doncs almenys no ens quedarem amb aquella cosa de que no saber com, com acaba, sinó que estarà bé i com a mínim podrem tenir un, un telefilm. Però encara hi ha algú que... Estic sí, mirant herois. Uh, poca gent, però, però encara que... Jo la quarta no l'he vist, eh? uh -huh. M'he quedat a la tercera i... Suposo... Ja, T'has quedat molt lluny, trobo, eh? <laughs> sí, vens enllà de la segona i era difícil continuar. I anem a par parlar del retorn de William Shatner a, a la pantalla... Eh, i ho fa amb una sèrie que es diu Sheet My Dad Says que ha portat molta polèmica Primera perquè pel, pel títol hi ha hagut moltes associacions eh, de pares americans que s'han posat en peu de guerra eh, contra la CBS per haver programat a les 8 del vespre una sèrie que es diu Sheet My Dad Says o sigui el meu pare diu merda no? es diu així la, la, la sèrie tot i així eh, la CBS li ha posat eh, signes així que és com Bleep My Dad Says que és com finalment es dirà la sèrie de uh, totes maneres uh, associacions de pares i cristians i aquestes coses diuen que no n'hi ha prou que més en més volen que es programi a les 10 de la nit perquè és clar, William Schenner dirà molts de en aquesta sèrie i nosaltres contents de que els digui bé, um, a veure, això surt d'una mena de bloc que la veritat era mm -hmm. xulo i no sé jo què faran jo he vist algunes imatges i talls i, la veritat, promet, eh? Tu creus que dona per fer una sèrie? Sí, home, tens el William Sharner allà fent el sí. rei de la funció i... Va. És que per tu William Sharner podria llegir el llistint telefònic i dona. Segur, segur, Dóna. segur. Imagina't. Per el mateix ens va passar amb Big Bang Theory. Pensàvem, Deus friquis una tia bona dona per tant... Doncs mira... Mira, avui es costa... encara estava veient uns capítols de la tercera temporada, segueix igual de divertit eh? I tant, i tant no Ah, sí, m'espera mm, al final de la tercera En definitiva, que CBS ha assegurat que la seva intenció és no canviar res i que ja es poden queixar el que vulguin que aquí està Shit My Dad Says Una iniciativa curiosa Els Flash, de flash, flow, far flash Floor oh. War que encara en deuen quedar, s'han organitzat, organitzat per salvar la sèrie. Jo diria que no cal, però vaja. Els fans americans de FlashForwards han organitzat creant una web en què expliquen que el dijous 10 de juny tenen previst organitzar una pagada que afecti tant a la cadena IBC com a les ciutats de Nova York, Los Angeles, Chicago, Carolina North, Seattle, Toronto, Detroit, Londres, Dublin, Alemanya, Itàlia, i que durarà dos minuts i 17 segons que és el que durava, doncs, el desveniment del FlashForward wow, de la por, cadena ABC. Uau, quina por, què faran? Caure desmaiats? No sé, que faran apagar en la tele, faran una apagada així general de tot. i ui, ui, i... Mm. i si s'apaguen quatre teles els Estats Units tremularan o alguna cosa, perquè ah, i... no crec que se n'apaguin. No sí. sé, no sé. I bé, ah. ràpidament, per acabar, eh, personalitats que abandonen sèries. Alison Mac deixa Smallville, eh, la desena temporada, que serà l'última de la sèrie, doncs la Chloe no sortirà. Sortirà en alguns capítols, però deixa de ser regular a la sèrie. El Kyle MacLaglan també deixa Mujeres Desesperades, juntament amb Dana Delaney. Eh, recordem... Doncs ell feia el paper d'Orson i la Dana Delaney doncs que tenien els papers més desagraïts en aquesta cinciena temporada de la sèrie doncs se'n va fer una altra sèrie i del Kyle doncs encara no sabem exactament bé què farà Elizabeth Perkins també deixa Wits, feia el paper de Celia Hodge i una altra actriu que abandona en aquest cas ha estat acomiadada Liz Bassey de CSI que feia el paper de la Wendy que vol en canvi, com que han tingut una audiència molt molt baixa en aquesta temporada CSI, qui en Las Vegas? Las, Las Vegas, sí, perquè clar, ha deixat Grissom i la cosa no, no és lo mateix. Volen donar una nova direcció a la sèrie i per això estan acomiadant a diversos actors. Ella és la primera i segurament han cauran més. La direcció de la cancel·lació no seria una mala idea. Sí, jo crec que ja pues, podrien tancar. Si volen donar un gir, que facin el que havien dit. CCI a Europa. Sí. una a Londres, oh. una a París un gir sí, al suïcidi seria sí, això mi, no, no, és, tindria és audiència és que, és que em penso que almenys a Espanya hi ha un munt de gent brutal sí, sí, sí, continua, però, va, la, continua un sent un èxit un exit. CSI Barcelona, un CSI Madrid I, i Amèrica amb el que li s'agrada veure a Europa uh, CSI Cuenca CSI vinga, o Espanya s'acabi ja la tonteria, vinga anem, som-hi La de' Spider-Man. La capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les orbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Ah, que per cert, Marta, no has donat la notícia. S'ha mort una de les xiques d'Euro. Oi, oi, oi, com a la ment. I només en queda una, i és sí. la més gran. És la més gran, <laughs> sí, sí. Vinga, Somi, hi ara. Amb... som -hi. doncs avui es porto una cosa una mica especial. Resulta que a la pàgina web d'Entre Còmics ha volgut muntar una mena de servei de correu al lector de Cerebus, el còmic de Dave Sim, que no sé si us heu comprat, que ha pregut no. un volum de 300 pàgines amb alta societat. Esteu tardant a comprar-vos, o? Oh? Ja t'he dic que no me'l compraré. És pues molt malament. Ja t'he És un dels còmics més significatius dels últims... Bueno, ara Te ha l'has llegit tot, ja? Però... No, tot no. Ah, no Espera't al final del segon tom <laughs> quan el maten No crec eh no, el, el problema és que no està clar encara que podiquin el següent volum però ja estan fent una segona edició del primer estan fent una segona edició del primer. Si va bé, publicaran el segon volum. Home, que hagin fet una segona edició del primer vol dir que ha És un bon senyal, però és que en Dave he descobert en aquesta mena de correu de lectors que li han muntat entre còmics que és un personatge una mica peculiar. Vaig a, a comentar-vos algunes coses. O sigui, vosaltres podeu enviar-li preguntes i ell les respon i després les pengen. Eh, li han preguntat a veure si eh, vindria Espanya en algun sobre del còmic. I és el que Dave Sim ha dit que té dos invitacions molt generoses, una per anar al Festival de la Corunya i una altra a Madrid, però que no podrà ser perquè ha de treballar de 12 a 14 hores diàries durant 6 dies a la setmana per poder guanyar diners, perquè això de la crisi també l'afecta. Dave Sim ara potser ja no se'n recorda gaire ningú, però els anys 80 i 90 era un tio molt conegut. O sigui, va escriure un número d'espawn. Ah, sí? Sí. No sabia. Va, va escriure un número d'espawn el 1993 quan tothom criticava spawn i tota la línia imatge doncs va agafar en Toc McFarlane i va agafar en Alain Moore en en Neil Gaiman en en Frank Miller i en en Dave Sim que cadascun li guionitzés un número d'espawn. I, en... I li banyes. <laughs> Burru, no me li banyes, no hauria estat molt bé. Doncs diu que a Madrid en principi no podrà anar-hi perquè ha de treballar molt i el de la Coruña té un petit problema que és que coincideix aquest any amb el Ramadán i que durant el Ramadán el tio resa sis eh, cops al dia i això és impossible de fer-ho Aquest tio està, està com aviat, com ja. Ho diu en sèrio tot això sèrio. o és tot tu? No, no, ho diu en sèrio. Diu en sèrio. O sigui que és musulmà, no? Sí, sí, sí, suposo convertit. que ho és molt. Uh, total, que el 2010 i el 2011 el saló de la Corunya ja sap que cau en Ramadà per tant no podrà ser que de cares del 2012 ja es veurà bueno, encara que pot anar a la Corunya i respectar el Ramadà no? pot resar l'avió, no, pot resar perquè... a l'hotel en, en lloc en dels, dels seus resos del migdia i de les 3 de la tarda intenta fer els resos exactes que és abans del de matinar del sí. migdia, sí. la tarda sí. bueno, o sigui, molts de resos i, I que és un complicada. musulmà que té com a protagonista un porc sí, sí Oh. sí, sí, és un porquet sí. en, fi. en fi ja us sé, que era un personatge peculiar peculiar perquè a més a més o se'l sigui, veu una mica social perquè ell diu que es va cansar del seu matrimoni perquè no anava cap, uh, cap a cap cantó es va cansar de les relacions amb les dones i amb les seves amistats perquè no tenia cap mena de sentit Uh, creu que els creadors són persones que tendeixen a ser cansines i sense sentit una altra cosa que no té cap mena a sentit és la família que la cansa moltíssim la família i que per què coi ha de fer que es rigui una persona que és un imbècil integral quan està parlant del seu pare <ríe> sí. jo aquest home l'admiro <ríe> jo com més va més em fascina la veritat que bo Um, què, més? què més tenim? Ah sí, doncs que segons, el que us he comentat, que segons com vagi a l'edició d'Alta Societat eh, tindrem el següent volum, que es diu Iglesia i Estado de bueno, el nom promet, però el, tio, el diu encara no vol assegurar que ho pugui perquè li fa poc que sigui una mica una moda passatgera, el que hi ha aquí a Espanya, i que eh, la cosa no tiri endavant i que no, no agafarà i no tornarà a guionitzar un còmic suelto perquè ara en aquests moments ningú es preocupa d'ell, ja no l'aprecien, ningú sap qui és... Aquest tio n'hi ha per fer d'una sèrie. Sí, sí, és sí, un sí. personatge. Sí, sí. A mi va fer pensar una mica en el aquell que va adaptar la seva vida American Splendor, ah, a sí. Harvey Pekker. Pot Però... ser alguna cosa així. Aquell sí. buscava... Aquell buscava una mica el Cachondeo. No, i buscava tenir gent al seu voltant. Sí, aquest no, aquest, aquest, no, aquest, no, aquest, no, aquest no, aquest no, no. no, no. És el, no, el fora, fora, fora. O sigui, quan he dit que no no aniré al saló és que em coincideixi un ramadan i haig de treballar 6 hores al dia, 12 hores, bueno. Què més? Total, ha acabat emprenyat amb un munt d'actors, d'autors. Per exemple, diu que a mi el Sienkiewicz li agrada molt com dibuixa però que es van enfadar i ja no li agafa el telèfon. Però que és igual, perquè com que és un autor i és un tio una mica així raro, sempre li quedaran els seus còmics, que els dibuixos estaven molt bé. Per tant, si no li ha faltat bèfon, no podem trucar problema. i fer-li una entrevista, aquest senyor? No sé si ens l'agafarà nosaltres. Eh? No, <ríe> som, no som creadors. O igual som cancino. No. Tens tres, a tres a minuts, a ara. Tinc tres minuts? Sí, ja t'ho dic. Doncs em, em farem aviures. Ja m'ha entretingut amb Dave Sim. És que, bueno, he trobat que era una cosa a, a, destacar, sí, sí. a destacar. Tindrem nova sèrie de Namor, ja canviant ara de tema completament, anem mm -hmm. a comentar algunes novetats, que és que Namor tindrà una nova sèrie, es titularà Namor el primer mutante... Em um, veurem per on taban els tiros, perquè és un personatge que li agradava molt a Quesada a Joe Quesada, que és un dels màxims directors ara de Marvel. I és una cosa que ell volia tirar endavant. Ariel i el dibuix amb sona de Runaways, que, per cert, a la pel·lícula de Kiká surten llegint un còmic de Runaways sí, al principi. Sí, sí, sí. Veu, Runaways. Sí, sí, està bé, està bé, està bé. Hi ha molts detallets d'aquests, em va fer sí, gràcia. Sí, sí. La quantitat de còmics de John Romita que sortien també va xivar curiós de clar, clar sí. Hulk i tal. Mm. Mola, mola. Bé, bueno, doncs que tindrem una no nova sèrie d'En Amor, per si hi ha algun fan del personatge per aquí. I què més? Ah, sí. Eh, nova minissèrie de La Gata Negra. Guions d'Ed Brubaker. Per tant, la cosa pot tenir oh. certa, certa gràcia. La veritat. I dibuixos de Javier Pulido. Bé. Bueno. Bueno, la veritat és que això... Hmm, no, fa bona no explica pinta. una mica la curiositat. Sí, sí. I per cert, que ja tenim a les llibreries el primer número del segon volum de Ultimate Spider-Man. No sé si li heu donat sí, una ullada. Sí, sí, molt bé. Molt bé, la sí, veritat. Jo és que he decidit que Brian Michael Bendis, que és el guiolista... No, no, vista... la, la millor sèrie que fa és aquesta. Si s'has de llegir algú de Bendis, l'Ultimate uh, Spider-Man. És molt bo. És el seu millor treball en diferència. Però dic fart de caps parlant. No, no, però, però no, no, és diferent. Eh? Té un rotllo sí. així sigui de comèdia juvenil que està superbé. No, no, sí, això ho entenc, però jo arribo un punt que ja vull una mica Oh, superar. i el Miller fent Ultimates altra vegada ja ha sortit. Això sí que serà bo. Sí, sí, sí. Això tenir certa gràcia. Doncs aquest encara no el tinc, ja Bona el buscaré. Bona pinta, busca'l, busca Però en tot cas, bueno, aquí tenim la primera opinió de l'Ultimate Spiderman volum 2, número 1. Uh -huh. A mi em fa una mica de por perquè Brian Michael Bendis escriu massa. Alguna última notícia, Adam, abans de plegar? Podem deixar-ho aquí. Sí? sí? Doncs bé, nosaltres ens convidem a Marta, jacin fins la a setmana, setmana que ve. ve. Estudarem, ens trobem d'aquí 15 dies. 15 dies. Marta? Sí. Eh, sí, què? Adeu. Doncs nosaltres us deixem. <laughs> Quan la gent no té el dia no, no hi ha res a fer. Vinga, uh, us deixem amb la banda sonora de Sexo en York 2, Alicia Keys, uh, Rapture amb una reversió del tema clàssic de la sèrie, eh? que és a, Jo mateix, n'has llerbat, m'acomiadó, ningú no és perfecte. Mm -hmm.